Vi har besökt världens öppnaste redaktion, det nya aktuella. Vill ni stänga av? Frågan är hur öppen en redaktion egentligen kan vara. Och så har vi hälsat på dagens nyheters läsarombudsman, som inte alltid är populär på den egna tidningen. Jag får ju ta missnöje från medarbetare. Att jag gör skada för tidningen med mitt arbete och så vidare. Vi tittar närmare på den hotade franska public service-tvn- och så de gamla svenska lokaltidningarna- som tar till nya metoder för att överleva. De tre minuterna du sitter inne på muggen och ska slå ihjäl- och du glömde få en tidning med dig in. Vad är det du, vad är det du efterfrågar då? Välkommen till medierna. Jag heter Petter Jungren och det är lördag den 9 februari. Vi ska idag sätta fokus på det här med mediers öppenhet. Hur mycket man är beredd att släppa in tittare, lyssnare och läsare bakom scenen. Och hur öppen man är att redovisa beslutsprocesser, inte minst när något gått fel. Det finns ju en växande mediekritik som går ut på att vi journalister inte längre kan skydda oss bakom redaktionernas lyckta dörrar, avskärmade från mediekonsumenterna. Finns det en bild hos journalisterna tror att de skulle kunna vara utsända av Gud? En och annan kan förvisso uppleva att de är utsända av Gud. Jag vill inte utesluta så i fallet, men jag bedömmer det inte som det sannolikaste. Ja, kanske verkar det ibland som att vi är utsända av Gud som Carl Bildt spekulerar om här inför aktuellt öppna redaktion. Och just aktuellt öppen redaktion är ju ett svar på den här kritiken som vi ska titta närmare på. Men först ska vi hälsa på oss en annan instans som också kan ses som ett svar på kritiken mot slutenheten. Nämligen läsarombudsmannen. Vi har besökt Dagens Nyheter där det varit en svart vecka. Man har två gånger på kort tid varit tvungen att ta tillbaka formuleringar i det så kallade vänsterkrysset. Den stora rubriken på första sidan. Bland annat en som deklarerade att hälften av svenskarna vill ha fler kärnkraftverk. Hej. Hey. Jag bestämde träff med Lilian Örström. Just det. 11. Läsarombudsmannen Lilian Örström konstaterade i sin spalt förra lördagen att det här var fel. Vad folk hade svarat på i DNs undersökning var om de var för att bygga nya kärnkraftverk. Vilket inte alls är detsamma som fler. Nya kan ju ersätta gamla. Och det kan mycket väl vara så att en majoritet fortfarande är emot en utbyggnad av kärnkraft. Ja, just den där ja, Det var ju helt Det var ju men att reda ut det här med den felaktiga slutsatsen på första sidan. Det var långt ifrån ett friktionsfritt jobb för Lilja Nörström, Och hon är inte populär bland alla på tidningen. Egentligen var ju artikeln inte så kritisk. Det var den ju inte. Jag försökte bara reda ut begreppen. Men det ansågs inte så väldigt av en del. Inte, inte relevant. Det var ju för mycket om för lite. Men säga att det hade varit ett stavfel, då hade det inte varit något problem. Då hade man skrivit det där direkt. Men nu handlar det ju om en rubrik på första sidan som dessutom innehåller en slutsats som är känslig och som man drar på. Mm. Nej, jag tycker att den skulle ha rättats, absolut. Det skulle jag ha gjort om jag haft en rättelsespalt, skulle jag ha gjort det direkt. Och, men här kommer just den här balansen, mellan, och å ena sidan så gör det ju faktiskt rätt ont- och rätta en sån sak. Mm. Och, å andra sidan så ska rätt vara rätt och i långa loppet så lönar det sig. Men det där med att det gör ont att rätta det måste du ju uppleva ibland. Det upplever jag ibland, ja. Det är, eller ont, men det, jag, får ju ta, jag får ju ta missnöje från med, medarbetare. Absolut inte alltid. För många förstår ju och tycker att det är bra och ser också en möjlighet att få förklara sig genom min krönika. Men visst, ibland har jag gått hem och tyckt att det har varit jättejobbigt därför att de inte förstår att det här har relevans. Och att jag ju gör skada för tidningen med mitt arbete och så vidare. Vilket jag absolut inte tror tvärtom. Jag tror att det ökar förtroendet för tidningen. Men det kan du få höra från medarbetare ja. att du skadar tidningen. Inte en majoritet, det vill jag dock säga. Men det finns en del som har sagt så. Du är lite som motsvarande till där som ska granska kollegorna. Ja, fast en snäll polis i så fall. Men det beror inte på att jag är anställd här, utan det är mitt sätt att vara. Det är mera, mera för diplomati och förklaringar än för att slå till. Men hur tänker du när du då, som i det här fallet, kommer till ett känsligt område? Där hur snäll eller diplomatisk du än är, så i slutändan så handlar det om att man får ta tillbaka något stort som har stått på första sidan. Ja, mina tankar går ju att det ska vara rätt. Att, att läsarna ska få, ha fått en riktig information så att de kan lita på tidningen och inte tro att vi har att det här är medvetet. För det var ju inte det. Det var ju inte medvetet att man försökte lura dem utan det var ett missförstånd. Och det är ganska självklart tycker jag att man försöker reda ut det. För mig är det inget problem. Men tydligen är det det för en del. Men jag tänker liksom att du... Är medveten om att nu ger du dig in i någonting som är lite jobbigt för alla parter mm. och för dig också? Mm. Liksom, tar du ett djupt andetag då och, eller snurrar tankarna i huvudet på dig innan du ger dig in? Eller hur, hur liksom... jag, tänker inte hur, jag tänker inte hur ska jag undvika det här? Absolut inte. Utan tvärtom. Eh, och det är inte så att jag... Ja, jag tar ett djupt andetag ibland vissa lägen får jag ta ett djupt andetag för att jag vet att det kan vara jobbigt för inblandade. Men eh, jag tycker inte att jag, jag känner så här att jag, bara jag kan se de, folk i ögonen efteråt. så väl läsarna som redaktionen så har jag gjort ett gott jobb. Men skulle du, skulle du kunna göra det så obekväm att du får sparken helt enkelt? Ja, det, det skulle jag nog kunna. Det har jag ju inte gjort. <laughs> Men det är ju, den risken löper man ju alltid. Fast det tror jag skulle mycket till. Jag tror tror verkligen inte. Alltså chefredaktören har ju... I Sverige har vi det unika systemet med en ensam ansvarig utgivare. ensamansvaret Det gör ju att chefredaktören kan alltid gå in och säga att nej, det här kan vi inte ha i tidningen. Och då skulle jag ju hamna ibland, skulle jag kunna hamna i ett läge där jag säger men då kan inte jag heller fortsätta för då är ju mitt arbete meningslöst. Så hade, de tankarna hade jag ibland. Jag blev inte, det har inte hänt. En gång har det hänt och det var för att det ansågs mera internt. Och då hade jag haft väldigt många läsare, väldigt många som klagade på det. Så hade jag... Jag har tagit strid på den frågan men eftersom det inte var så många utan det var tre styckna även om jag tyckte det var en rätt principiellt viktig sak så, så tog jag inte, tyckte jag inte att det var värt att sluta för den skull. Jag kunde också förstå chefredaktörens argument. Det handlade om att värna om en, en person på tidningen. Det förklarade Lilian Örström, läsarombudsman på Dagens Nyheter, som alltså en gång fått ge sig nyligen när ansvarig utgivaren inte ville att hon skulle skriva om ett visst redaktionellt problem. Och exakt vad det rörde sig om vill hon fortfarande inte gå ut med. Hon planerar för övrigt just nu en konferens här i Sverige i maj för läsarombudsmän från hela världen. Jag tycker vi skulle ha haft en till person i studion faktiskt. Jag menar, åker, åker ut och, och talar med två dissidenter från Kuba. Så är ju... I november förra året så drog nya aktuellt igång. Och förutom ny tv-studio och en annan nyhetsvärdering så öppnar man processen för tittarna genom filmade redaktionsmöten på webben och man kallar sig idag för världens öppnaste redaktion. Men hur öppen kan man egentligen vara? Martin Wiklin hälsade på för att få ett svar på den frågan. Det är onsdag morgon på aktuellt redaktionen. 13 medarbetare vid bordet dricker kaffe. Utvärderar gårdagens sändning. Innan vi drar igång bara så ska jag presentera Martin Wiklin från Medierna i som jag har tillåtit att gå med på det här mötet. Om det är något speciellt så kan du tänka på om ni inte vill ha med dig i PC eller nu. Jon Nilsson, webbredaktör och ansvarig för satsningen Öppen redaktion. Men alltså, ska du spela in nu på dig här förhållandet? Jag skulle gärna vilja, om jag får den. Mm -hmm. ja. Spelar inte han in ändå? Jo ja, men alltså, vi, det blir, vi väljer ju bort. För nu har vi väl en utvärdering, så alltså, gör vet inte om jag tycker att det är så himla okej. Okay. Ja, vill ändå stänga av så stänga av helt enkelt. Ja, gör det. ja. Hur långt fram är ni? Är Aktuellt världens mest öppna redaktion? Ja, jag kan inte säga att jag har järnkoll på vad alla gör- men jag tror det. Eva Landal, ansvarig utgivare på Aktuellt. Jag tror det faktiskt. Det är lite grann som var inbäddad i Irak. Jo Nilsson. Kanske inte riktigt samma verklighet- men med samma arbetsförhållanden. Men vad håller du dina ventilationsmöten nu istället? Vid kaffemaskinen eller? Ja, kanske med i kaffemaskinen. Men det kanske vi också ska börja banda om ett tag. Tanken på den moderna, transparenta nyhetsredaktionen ligger i tiden just nu. Tittaren ska bjudas in bakom kulisserna. Extra material läggs ut på nätet. Hur tänker redaktionen kring namnpublicering och andra svåra publicistiska frågor? Kom in och titta. Här är vi. Men hur öppen kan och vill en nyhetsredaktion egentligen vara? Vill den stänga, stänga av helt enkelt? Ja, jag ja. Ja. Morgonmötet hann ju knappt börja för en mediernas lyssnare stängdes ut. Jag tycker att vi är väldigt, väldigt öppna. Det var någon kollega här inne som, som skickade mig ett mejl i början och sa att, att eh, ni, är ju, ni, ni blottar ju strupen på ett sätt som nästan är dumt, dristigt, fast modigt. Eva Landal, ansvarig utgivare och chef på Aktuellt, är tydlig med sin vision om en ny öppenhet. Eh, jag har gått in vid ett fåtal tillfällen, jag, jag tror att det är tre gånger, och sagt att nej, här publicerar vi inte. Jag vill visa hur vi resonerar när vi kommer fram till olika saker. Alltså när vi bestämmer oss för att det här namn publicerar vi eller inte. Eva Landal säger att man är öppen och att kameran bara i sällsynta fall när det gäller källskydd och exklusiva nyheter stängs av. Men när jag träffar redaktionen så är det en annan bild som kommer fram. Det verkar hela tiden ske ett slags hänsynstagande. Om en reporter slänger ur sig något på ett möte, en drastisk cynism som äntligen händer något i samband med terrordåd eller annat mänskligt lidande, något som han eller hon sen ångrar, ja, då släpps det heller inte ut till offentligheten. Ja, alltså det som, man är, det som man är rädd för, om man ska tänka att det finns saker som inte borde komma ut, det tror jag den här cynismen som finns mm. på varje nyhetsredaktion. Att man kan eh, på något sätt verka glad när det har hänt en katastrof. Mm. Rolf Tardell, mångårig reporter på Sveriges Television. Det tror jag är väldigt svårt för den som bara är en nyhetskonsument att begripa mm. hur det där är någon slags eh, ja, säkerhetsventil för oss som jobbar här. Eh, men då har vi ju ändå så att eh, Trots att det filmas och trots att vi hela tiden har kameror så har vi ändå möjligheten att innan det hela läggs ut så kan vi säga ifrån att det där som jag sa inne på mötet, det tycker inte jag vi ska lägga ut. Och då, då följer de det? eller? Då följer de det. Channel 5 i England gör det. Flera nyhetsredaktioner i USA har gjort under en längre tid men ingen har gått så långt som aktuellt. Via svt.se kan du följa redaktionens dag, höra diskussioner om ämnesval och få svar från redaktionen på olika frågor. Och likt Big Brother-huset så kan en reporter när som helst möta sin närbild för att berätta vad som är på gång och hur det känns just nu. Mats, är det så att du håller på att bli blind? Nej, det är det inte. Men om man läser aftonbladet idag kan man tro det. Jon Nilsson är huvudredaktör för Öppen redaktion- och den som intervjuar, filmar och dokumenterar arbetet för webben. Så där ska vi trycka på det där och sen ska vi ta en kopp kaffe- och sen ska vi hämta upp det i en redigering. Mm. Han har en av två heltidstjänster som helt vigts åt initiativet. Hur skoningslös är han mot sina kollegor undrar jag. Hur mycket får tittarna veta egentligen- jag kan, inte ta, jag kan ju ta två tredjedels steg ut kan man väl säga. Medan en annan journalist kan ju gå på fullständigt och mata på med tuffa frågor och hårda frågor. Varför gör inte du det nu? Eh, någonstans så måste jag ändå hitta någon slags balans i det att eh, jag måste ha redaktionen med mig på det här vi gör. Och om vi har redaktionen, jag och Tove som också jobbar med det här, emot oss- eh, då kommer vi ju inte vidare. Då kommer ju alla de här mötena, eller det kommer inte bjudas på någonting. Då kommer ju alla möten att ske inne på någon toalett någonstans på, på någon övervåning där vi inte har tillträde. De vi inte bugga om så att säga. Mm. Så att därför får man väl försöka hitta en, en balans. Mm. Men det gick vi ut med från början också. att Det var aldrig någon som sa att rakt ut att det här är att vi kommer att helt osensurerat ge er verkligheten från aktuell situation. Men vi kommer att ge bra mycket mer, var väl förhoppningen då, än vad man hade gjort hittills. Mm. Och, och vad man hade gjort på andra relationer, som den liknande projekt med bloggar och eh, från USA och så vidare, där de här sakerna finns. Men det har varit mer till rätta tillrättalagt än vad det är här, men sen så klart att det är till rätta Är det saker som spårar ur, då tar vi bort så. Det, det är ingen report som har kommit hit och lagt sig på sina bara knän och sagt, ta inte mer där. Men, det är mer vad, men visst, är det förekommer att. Ja, det där får inte komma ut. Det har ryktats att missnöjet jäser över kamerorna på redaktionen. Men den bilden bekräftas inte när jag pratar med reportrarna. Tvärtom tycker de flesta att det är ett roligt och nyskapande projekt. Och kanske beror det på att man trots allt kan styra vad som kommer med och inte. Att det helt enkelt inte är helt öppet. Men en direkt konsekvens av öppen redaktion är att språket och sättet att tala om gäster eller intervjupersoner har skärpts, menar Eva Landahl, chef på Aktuellt. Jag tycker inte att det är okej att, att, någon, att, man, att man slänger ut något lite halvtaskigt om, det med, om, en, om en politiker. Det är korrekt att säga att den här politiken ska vi inte ha med idag därför att. Och jag tycker att vi har fått en, en, en diskussion som är mycket... Bättre och mycket mer fylld av därför att än vi hade tidigare. Och det, och det tror jag att, att många redaktioner skulle må bra av. Och, och rikta blicken lite grann inåt och höra hur låter vi egentligen? Och hur avfärdar vi det ena eller det andra när vi gör det? Med vilka argument? Där öppenheten flyttar in brukar besluten flytta ut. Det är en klassisk lärdom inom statsvetenskapen men gäller samma sak på nyhetsredaktionerna. Och var håller man nu sina riktiga möten, undrar jag. Där man får en möjlighet att ventilera helt utan insyn. Det är klart att... Eh... Där sitter Mats Knutsson. Det är klart att det också finns en återhållande kraft i... Det här. Samtidigt så tror jag att ju längre det här håller på desto mer avdramatiserat blir det. Samtidigt så är det kanske ingen nackdel att det faktiskt också finns en återhållande kraft i det för att man slipper kanske en hel del skitprat också då på mötena. Men var håller du dina ventilationsmöten nu istället? Vid kaffemaskinen eller? Ja, kanske kaffe, med kaffemaskinen. Men det kanske vi också ska börja banda om ett tag. Det var aktuellt politiska reporter Mats Knutsson som avslutade Martin Miklins reportage till tonerna av Should I Stay or Should I Go med The Clash. Och kanske är det så att man får följa med till kaffemaskinen om man ska få höra vad redaktionen egentligen tycker. Nu är det dags för några av veckans medienyheter. En dansk domstol har bestämt att danska internetleverantören Tele2 måste blockera den svenska fildelningssajten The Pirate Bay. Sajten har för sin del löst frågan genom att skapa en ny webbadress för danskar som inte blockeras. Tidningen Norra Västerbottens ansvariga utgivare Anders Steinvall misstänks för olaga hot. Sen har någon i en kommentar på tidningens hockeyblogg skrivit att och AIKs sportchef bör bära skyddsväst om han visar sig ute. Om justitiekanslen beslutar om åtal så blir det första gången en ansvarig utgivare ställs till svars för detta relativt nya tryckfrihetsbrott. Och så kan medierna avslöja att Sveriges Televisions förre vd Kristina Götteström på måndag kommer ut med en debattbok. Hemlighetsmakeriet är stort kring boken, men hon säger att hon vill ge sig in i debatten inför att Sveriges Television ska få nya sändningstillstånd om drygt ett år. Public Service är ett hett ämne, inte bara i Sverige- i Frankrike pågår just nu en debatt om public service-tvs framtid, om den kommer att överleva eller inte. Fransk public service finansieras nämligen till stor del av reklam, något som skulle vara en självmotsägelse här i Sverige. Men i Frankrike är många av anhängarna till den statliga tvn oroliga nu när regeringen vill slopa reklamen i de statliga kanalerna. Samtidigt som vissa kallar det ett bra initiativ med reklamfri tv, så befarar andra att detta är slutet för landets public service. För hur ska programmen finansieras utan reklam? La télévision publik, sans pub, BBC Det vore bra om fransk public service blev reklamfri, som BBC eller SVT, säger Pierre. Reklam eller inte på public service spelar ingen roll. Jag tittar helst på de privata kanalerna som sänder action och sex, säger Louis som är arbetslös. Jag har ingen tv längre, liksom flera miljoner fransmän. TV har blivit för vulgärt, tycker lågstadielärarinan Norena Jelila. Frank, anställd på utbildningsministeriet säger: "Det vore skönt med reklamfri tv, men på villkor att det finns ekonomiska resurser att göra bra program även i fortsättningen." "Oui, ja, une télévision sans publicité, moi je suis pour, à condition accorde moyens financiers pour compenser la public service tv och radio kunna fungera utan ekonomiska resurser. Anställda, skådespelare, intellektuella och tittarna ställer sig samma fråga sedan president Sarkozy nyligen överraskat med att reklam ska slopas på public service tv och radio. Även på reklambyråer och produktionsbolag är man orolig över framtiden. Ett fast beslut ska tas till sommaren, men enligt Christine Albanel, den nuvarande franska kulturministern, så är dock beslutet redan taget. Reklamen ska slopas från och med 2009. Och därmed ska public service bli mer kulturellt. Nu ska man inte längre behöva tävla med de privata tv-kanalerna för att locka tittare. Presidentens beslut är modigt säger Albanell i en tv-intervju. Mm, Idag har de fyra public service-kanalerna cirka 40% av tittarna. Sändningarna finansieras till ungefär 30% av reklam. Resten består av licenspengar och subventioner. Men om tre timmars reklam per dag och per kanal nu ska slopas på tv så måste detta hål fyllas med program. Ja, varje kanal kommer att behöva mer än 10 miljarder kronor. Men de pengarna kommer vi aldrig att få, för statens kassa är tom, säger François Chazot, journalist och fackföreningsrepresentant på franska TV2, France 2. Det är den största av landets fyra public service kanaler ja, Nicolas Sarkozy har också meddelat att han vägrar höja tv-licensen eftersom fransmännens köpkraft är i botten just nu, Men det finns inga klara besked på hur public service ska finansieras i fortsättningen. Presidenten har talat om att införa någon slags moms på mobiltelefoner och internet Även privata tv-kanaler kan komma att bli beskattade på något vis Men allt är väldigt luddigt, kommenterar François Chazot Hervé Bourges, känd tv-chef för Public Service under socialistregeringens tid Har i en intervju sagt att Nicolas Sarkozy nu vill sänka Public Service i graven Och François Chazot på Franska TV2 håller med det finns hemliga planer på hur man ska stycka sönder public service, säger hon. För det ligger i den nyliberala regeringens politiska program. Staten ska vara svag, medan privata företag ska ha makten. Men sker detta så förstår man ett bolag som tillhör alla medborgare, poängterar hon. Försvagad public service innebär också att inskränka på den enorma frihet som tittarna har att välja bland ett varierat och rikt programutbud och som de privata kanalerna sällan kommer i närheten av. Il faut être clair que la télévision comme elle appartient à tout le monde et puis c'est quand même socialisation de tous les Français. Françoise Chazot skulle helst vilja slippa reklam i TV. Men inte i det här fallet när man sätter kniven på strupen säger hon. Journalister och fackförbunden tror på sikt att public service privatiseras helt eller delvis om reklamen nu kommer att slopas. Eller så får man sån liten ekonomi att röra sig med att en av de fyra kanalerna måste stängas till slut. Kulturminister Kristina Albarnell lovar dock att public service kommer att få den summa pengar som behövs för att fortsätta med sitt varierade utbud även efter det att reklamen slopats. Ingen av kanalerna kommer att privatiseras, lovar hon också. För fransmännen gillar sina statliga kanaler. Dagens réponse est clairement non. Euh, tout va rester l'état. Tout sera à périmètre de de... debatt om public service framtid är het och ilsk. Och Françoise Chazot på TV2 har redan startat flera strejker i vinter för att protestera mot public service kanalernas ovissa framtid. Den 13 februari kommer det åter att bli svart i rutan. Men hon är medveten om att strejkerna inte kommer att räcka. Alltså, en plus Nu, je sors d'une intersyndicale et justement en plus Ett debattforum på internet har startats. Françoise kommer även att söka stöd hos europeiska public servicebolag. Politiker i oppositionen har också kontaktats. Flera kända journalister har på senare tid varnat för att en viss censur råder på privata tv-kanaler i Frankrike sedan Nicolas Sarkozy valdes till landets president. Då är det extra viktigt att bevara public service, som anses hålla en mer objektiv linje, tycker tittaren Frank. Det vill säga att emissjoner med färdighet kommer passera trapp. Utan public service så får vi ett begränsat nyhetsflöde, och action och parfilmer kommer nog att ta över tv-marknaden tror Pierre. Det vore illa, säger jag. Servicepubliken är rädd. För senare det en mang objektivitet. Sist här så hörde ni Pierre och det var Johan Tolger som rapporterade om hotet mot fransk public service. Eller om det nu är en möjlighet till reklamfri TV. För många lokaltidningar så kommer den stora utmaningen för ekonomin från konkurrensen på internet när det gäller läsning och annonser. Traditionsrika och för närvarande vinstgivande tidningar tar nu hjälp för att ersätta de fallande intäkterna från annonser i papperstidningarna med nya lönsamma sätt att berätta historier och skapa olika tjänster för läsare på nätet. I Skåne så har fem traditionella tidningshus bland de sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad gått ihop för att hitta nya strategier. Det är ett jobb som ska göras av det lilla företaget Mind Park. Helsingborg. Ett gammalt tegelhus några kliv från färjorna till kontinenten. Här sitter företaget Mind Park som ska hjälpa sina ägare fem stora tidningshus i södra Sverige in i den nya tiden. De stora svenska landsortstidningarna är bland världens mest lönsamma mediebolag. Tjena, Lasse Hej, en är ett fansbete. Tjena, tack. Jag hittade hit. Men sedan ett par decennier utmanas tidningarnas järngrepp om den lokala och regionala annonsmarknaden. Värd mångmiljardbelopp. I accelererande takt. Först kom reklamradio, kommersiell tv, sen några gratistidningar och framförallt ett antal stora webbplatser som tog eftertextannonser och radannonsering. I våras kom kvällstidningarna med lokala webbupplagor. Nytt och fint. Här. Vad är det här för ställe? MainPoint är ett utvecklingsbolag som ägs gemensamt av fem traditionella mediehus. och vår uppgift är väl helt enkelt att försöka se till att man fortsätter att ta plats även i framtiden. part leds av Joachim Järdenbergen känd profil i internetsammanhang. Bland mycket annat var han med som teknisk konsult och startade Aftonbladet.se för drygt tio år sedan. Ganska mycket handlade väl om att se till att man tjänar pengar imorgon också helt enkelt. I rummet bredvid vd sitter Erik Forsberg, analytiker på Mindpark. Han studerar statistik och andra tecken på hur mediemarknaden utvecklas. Det händer ju grymt mycket just nu och det är ju det som gör det så kul att få möjlighet att sitta här och jobba med de här sakerna. För papperstidningen är det inga muntra beskeden kan ge. Både upplaga, hur många ex som säljs och räckvidd, det betyder alltså hur många som läser tidningen en genomsnittlig dag- Sjunker. Pappret, om man tittar på upplag och räckviddssiffror så ser man ju nu att upplagdssiffrorna har vi sett under lång tid att de har minskat och när räckviddssiffrorna har kanske legat ganska stabilt under tid. Men där ser man ju också nu att det börjar minska på, på tidningarna. Det är ett utgångsläge då det krävs nya idéer. Joakim Jardemärg igen. När publiken söker sig in i andra kanaler så, så måste ju papperstidningarna följa med eller de traditionella mediehuset måste följa med. Och det är den resan vi ska hjälpa dem på. Mindpark är både till för att tänka och konstruera. Bland de konkreta projekten finns sånt som att koppla ihop nyhetsartiklar på webben med bloggar att utveckla tjänster som sätter annonser eller nyheter på kartan och så system för att hantera annonsförsäljning. Men lika mycket har man i uppdrag att måla upp framtiden. För Joakim Jardenbergenätet är inte något hot mot tidningsföretagen. Tvärtom, den nya tiden är en möjlighet för de etablerade papperstidningarna- att kapa åt sig större delar av mediekakan. Men då handlar det om att förändras- Förra året så tjänade dagspressen 2,2 miljarder. Det är en rätt ansenlig summa. Det kommer man inte att göra om, om två, tre år om man inte lyckas hitta nya intäktsmodeller och nya kanaler och tjäna pengar. I. För att eh, mediekonsumtionen står inte stilla, folks mediebehov står inte stilla och då måste affären flytta sig med det också. Joakim Jardenberg predikar bland kollegorna alltid att sök mot en Google och andra stora nya nätsajter är tidningarnas vän- det handlar inte om att bekämpa dem utan om att ansluta sig till dem och dra nytta av att de får publiken att hitta mödjeföretagens journalistik. Men just när det gäller annonsintäkterna är saken en annan. Vi slåss med Facebook och vi slåss faktiskt också med de som tidigare inte har varit våra konkurrenter på den nationella marknaden, till exempel Aftonbladet och Expressen. Han är dock övertygad om att mediehusen sitter med trumf på hand. Ingen kan sälja på den lokala marknaden på samma sätt som vi kan göra. Det har vi ju sett här med de stora sajternas försök med, med lokala tjänster och lokala sajter. De har lyckats göra en innehållsprodukt någorlunda men de har inte lyckats med säljet. Och det är för att de har inte funnits på marknaden i 150 år som vi har gjort. De känner inte bilhandlaren runt hörnet och kan, kan få med honom på tåget på det viset som vi kan göra för Joakim Jardenberg råder inget tvivel om att webben, läst i dator eller på mobil, inom en snar framtid för de flesta nyhetskonsumenter kommer att vara huvudkanalen. Papperstidningen ett komplement, kanske snarast en accessoar som markerar grupptillhörighet och stil. Just nu växer internetanvändningen mest på andra ställen än hem och jobb. Vi surfar allt mer i mobilen. Vad kan de traditionstyngda 150-åriga mediehusen då erbjuda? Vad är det du egentligen behöver för någonting när du står och väntar på bussen i fem minuter? Eller de tre minuterna du sitter inne på muggen och ska slå ihjäl och du glömde få en tidning med dig in. Vad är det du, vad är det du efterfrågar då? Va? Då säger kanske någon porr i mobilen. Någon annan säger att det kanske är någon liten enkel förströelsetjänst och så vidare. Alltså... Du måste hela tiden titta på i vilken situation du möter användaren och i det läget så har han olika behov och det är de vi ska möta. Okej, vi mediekonsumenter ändrar vårt beteende. Nu handlar det om att lära sig att berätta med alla de medel, text, bild, ljud, rörlig bild, interaktivitet som finns på nätet. Rörlig bild och video på nätet- det kommer ju betyda att vi blir ännu bättre på att berätta en historia. Alltså, video på nätet- det ser jag inte alls som någon slags webb-tv- i en separat spelare och så. Utan för mig är det en del av historieberättandet. Det ligger integrerat i artikeln- precis lika naturligt som det ligger en bild- så kan det ligga ett rörligt inslag. Som i Harry Potter- alltså bilden som ligger till artikeln rör på sig. Ja, exakt. Precis så. Som en saga. Om man lyssnar på dig- så låter det som att det finns ju inga problem för de lokala mediehusen. Samtidigt så pratar alla om att det har oerhört länge sedan- det var så många utmaningar mot de här traditionella stora mediekoncernerna- på landsorten i Sverige som det är just nu- hur kan du låta så säker på att det här löser sig? Det är definitivt inget, inget självspelande piano att vi med någon slags självklarhet kan, kan luta oss tillbaka och säga ja, men vi är dominerande medier, och det är klart att vi kommer att fortsätta behärska den lokala marknaden i, i alla kanaler bara för, att, bara för att, definitivt inte utan det är ju naturligtvis en kamp och det är ju en utmaning. Men det viktiga är det bakomliggande perspektivet, att i det bakomliggande perspektivet så är det inget hot, utan det är en möjlighet. Alltså för första gången så har vi faktiskt på riktigt möjligheten att ha en större del av mediekakan, och av reklamkakan än vad vi har haft tidigare. Så att möjligheten finns där, men det är inget självspelande piano, definitivt inte. Det var Joachim Jardenberg, vd för utvecklingsbolaget Mindpark i Helsingborg, som vi hörde sist i Lars Truedsons reportage. Och med det så är veckans medierna slut och du som har synpunkter eller tips till oss får gärna höra av dig på vår mejl mediernasnabela.sr.se Nästa vecka så tittar vi närmare på den växande Kungapressen. Det är klart att det är jätteviktigt att kunna liksom investera i en produkt som man vet. Alltså när, när Victoria och hennes syskon gifter så kommer det bli en sån enorm rojalistisk gyra här. Nästa lördag alltså. Vi hörs då. <skratt>